Отут буде перукарня, отут бібліотека. А в одній із цих квартир житимете ви. На першому поверсі типового гуртожитку, яких безліч по Україні, розташувалися чотири двокімнатні секції. Ну зовсім як квартири. Вибирайте, котра ваша. Розсипав перед нею свої скарби новітній Гарун Аль Рашид. Якраще так, наосліп. Нехай отця, тицнула пальцем у замкнені двері Софія. Як скажете, прочинив двері директор. Софія увійшла до своєї майбутньої квартири. Малесенький квадратний передпокійчик. Троє дверей у вітальню, просто величезну, як на сучасні помешкання, у спальню, маленьку, але не крихітну, і в туалет, де вже біленько чекала господарів, щиро захляпана цементом сантехніка. Отут і будете туалетнічать, вернув улюблене слівце гарматний. А кухня, розгублено озирнулася Софія. Сьогодні був щасливий день. Під добрий настрій директор прочинив двері до якогось приміщення по той бік коридора. А ось кімнатка і душ поруч. Обладнаєте собі кухню, роздавав подарунки, наче Монте Крісто гарматний, і сам радів не менше за Софію. Хороше робити комусь приємне. Миколо Карповичу, Миколо Карповичу, Миколочко Карповичу, чмокнула його в щоку, не маючи сили стримати радість. Майбутня щаслива мешканка нової з вигодами квартири, хай навіть у гуртожитку. Я вам дуже вдячна. Вона закружляла по брудній, всипаній будівельним сміттям підлозі свого майбутнього помешкання. Як тут гарно! В тисячу разів краще, ніж у тому Череватьковому будинку, вкраденому у діда. Гарматний цвів радісною і навіть змовницькою посмішкою. І подруга ваша неподалік житиме. Юлька тут, у гуртожитку. Ні, чому ж? У Василя Петровича велика квартира. Вони там у двох чудово помістяться, а будинок он, поруч, видно з вікна. «Василь і Юлька? Вони? От чорти, хоч би слово сказали. Ну, пострівай, Юлько, я тобі влаштою». Влаштуєте, Софія Андріївна, влаштуєте і весілля, і новосілля, і хрестини, а зараз поїдемо. В мене під кабінетом море народу. Заледве не співаючи від щастя, що сповнювало її, Софія сіла в машину. Дорогою спитала. Миколу Карповичу а ви насправді вважаєте мене хорошим викладачем? Звичайно, одним з кращих. А чому ж? Зрозумійте, мені не зовсім пасує питати, але чому ж тоді ви призначили за Костянтина? Костика? Краще не питайте, Софія Андріївна. Якби ви довше жили в місті, то б не задавали таких питань. Ви б знали, ким працював його батько до пенсії. «А ким?» – таки спитала Софія. Палець гарматного смикнувся від керма і вказав угору. Він вимовив три всесильні букви,